Oralitate. Și dacă noi, oamenii, suntem timpul tuturor lucrurilor, măsurând cald cu trecerea noastră chipul de sticlă al acestora, din Emigrat în pagini de jurnal 2009. Partea 1. Din punctul de vedere al timpului. Din punctul de vedere al timpului. Mi-am spus, surâzând, Omul este un pește, Rătăcind caragheos sub o lupă de sticlă, Cu zilele sale prinse de trup, ca Casol zis clipind. E un fruct care-nnoată, O pâine desprinsă din lut, Din moment ce pescarul îl privește, Flămând printr-o copcă de gheață. Sunt pâinea de mâine, am strigat eu atunci, fericit, Și ca tine pot face încă o mie oricând. A răcnit printre străzi după mine brutarul. Ce pește ciudat este omul, Am gândit ca pentru ultima oară. Cu toate că pașii lascund, ascund sub pământ, El gândul și-l lasă să moară pe lună.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 timpul cuprins de pala focului, timpul pe hartă, timp de așteptare și viață, timpul plecării acasă, timpul alunecării, timpul viorii, dar să ne amintim și de timpul petrecut de harpă, timpul visării, timpul vestirii, timpul întoarcerii, Timp al regăsirii, timp de poveste. Timpul clipită, timpul figurilor de ceară, timp de foame, timpul tinereții și al jocului, timpul frumos și cel duios, timp de mamă, timp de fântână, timpul la stână, timpul la lună, Timpul dintr-o săptămână, ce să mai spui de timp de o lună? Timp de ape, timp de lapte, Și timpul înstelării, timpul uitării, Timp de noroc și de febră, Timpul căutării de răscruce, Timpul secundei, timpul periculos de-aproape, Timpul ce fuge și cel care minte, Timpul alunecării, timp de fanfară, timpul sub ape, timp de insectă și din iarbă, timpul ascuns pe sub șoapte, timpul din cimitire, timpul ce sună, timpul ce sfârmă, timpul care sperie și cel care reface, care vindecă ca și cel care ucide, timpul la moară, timpul pe autostradă și cel din muzee, timpul din artă, precum timpul de seară, timpul de operetă, timpul care s-a scurs, timpul care înfășoară, timpul de masă, timpul de fugă și cel din închisoare, timpul în armată. Timpul de aproape și de departe. Timpul cu timp. Timpul în timp. Cel care e cel mai bun dintre toate. Timpul în timp ca la carte. Timpul de slujbă definit. Timpul de catastrofă. Timpul liturgic. Timpul nedefinit. Timpul de uzură. Timp de reacție. Da, și acela timpul dinăuntru, timpul față de care electoral și verbal, timpul gramatical, timpul istoric și cel geologic, timpul biologic, timpul din care, timpul de gumă, timpul de glumă, timpul publicității și al revoluției, timpul din saloane, timpul pe afară, timp de recitare și meditație, timpul de ales, timp dureros, timpul naufragiului, timp fără altceva care să urmeze, timpul părerii, timpul furtunii, timpul apropierii, timpul rămas, dar și cel adunat. Timpul amintit, timpul furat, timpul restituirilor, timpul al păsărilor, timpul amintirii, timpul rădăcină, timpul cântării, timpul bolii, ori timpul renașterii, timpul făpturii, timpul de teamă, timp de oprire, timp de spaimă, timpul speranței, timpul de ieri, de azi și de mâine. Separat, dar și la oaltă, timpul tuturor lucrurilor mele nu îngheață. Autor Emanuel Pop Lectura Maia Martin